Geografii Memori Sinfonia Fantastica De Hector Berlioz SCENARIU RADIOFONIC DE Nicoleta TOIA PARIS 1827 Doamna caldă și aurie începuse deja să agite spiritele tinere și exaltate, prevestind furtunile romantice ce aveau să zguduie din temelii în anii următori gândirea și cultura întregii Europe. Trei ani înaintea celebrei bătălii pentru Hernani, ce avea să constituie actul de naștere al teatrului romantic, o trupă engleză condusă de vestitul Charles Kimball, directorul de la Covent Garden și protagonist al rolurilor șexpiriene, Apărea la teatrul Odeon din Paris pentru un sezon întreg, încercând, după mai multe tentative nereușite, consumate de-a lungul ultimului veac, să-l impună pe Marele Will și publicului francez atât de credincios încă rigorilor clasicismului. Bună ziua! Bună ziua, domnule Kim, Bine ați venit! Bine am găsit, dragă domnule Ebert! Intră, intră! Mă mulțumesc! Traversarea canalului m-a văzut complet, dar n-am vrut să mă odihnesc înainte de a te Ei! Cum stăm? Crezi că vom reuși să cucerim Parisul? Din câte am observat, parizienii par bine dispuși și cred că sunt speranțe de succes. De altfel, francezii, națiune nestatornică, găsesc acum bun tot ceea ce este englezesc. Nu bagă de seamă tăieturile și aplaudă până și greșelile. Ziarul lui Globe, apărătorul noii literaturi, a anunțat deja reprezentațiile noastre cu Shakespeare ca pe un eveniment senzațional. Bine, bine, bine. Atunci voi debuta în de 11 septembrie în Romeo. <coughs> Iertați-mă, dar nu e cu putință. Azi suntem în opt, și apoi Iarăș exageresc cu prudența domițelă domnule Avot. Ști că îmi displace asta. Voi debuta? Poi mine sunt toate pregătirile necesare Domnule Kimble, o clipă vă rog m Îmi pare rău că trebuie să vă supăr Dar aș vrea totuși să mă ascultați da. Trupa, deși excelentă Ea a cum știți, din mai multe locuri De la Highmark, de la Drury Lane Dublin, Bath Nici jumătate nu sunt de la Covent Garden N-am avut timp să controlez Suficient rolurile și apoi N-am putut închiria sala pentru repetiții Până acum O Julietă trebuie pregătită Câteva zile nici o domnișoară sau doamnă din trupă nu este stare acum să dețină acest rol? În fine, și ce gândiți să reprezentați miercuri? Miercuri, ce am jucat și săptămâna trecută, cu succes de altfel. Tutorul irlandez sau școala Nicio dată, domnul Ebert, nu-i cunoște pe francezi. Le-am citit gazetele, sunt dezgustați de teatrul lor ridicol, de regulile lui Aristotel. Vor acum să învețe de la Shakespeare al nostru regulile bunului gust. Ne-au trecut cu vederea primele două reprezentații fără el, nu riscați-o a treia. De altfel, dacă nu debutez în Paris pe ziua de 11, plec. Și o să fie domnul Keane în ianuarie Primul interpret al lui Romeo în Franța Poate asta și vrei, nu? Da, no, domnule Te-a cumpărat Chin? No. Spune drept Vă rog, vă rog, cum puteți gândi una ca asta? Am tăiat șapte scene Am suprimat opt personaje Și șapte sute de versuri din Hamlet Așa cum ați vrut dumneavoastră Vreți să tăiem și rolul Julietii din Romeo? Na, na, na, bine, bine, bine și voi debuta miercuri în Hamlet Avem o regină, doamna Bethurst, Care e de la noi ea cunoaște rolul și am învățat-o să-l joace cu mine Restul e mai simplu, te ocup dumneavoastră Știți, nu mă gândeam să-l reprezentăm pe Hamlet atât de curând Nu avem încă o felie O, rolul acesta nu contează Pune pe una dintre fetele din figurație să-l recite mâine la repetiție. O să vedeți că merge La care? Miss Foot? Uh, Mrs. Brindle? Aceasta sau alta, care vreți, egal poate, poate Miss nu? Da, da, da, da, da, fata cea fermecătoare de la Drurile, Încerc cu ea, măcar frumoasă. Ce se întâmplă, domnule Evat? De ce nu începe ora fixată? N-au intrat încă spectatori, domnule Kimble. Tot Parisul de acum, pe Triodonului, peste 200 de trăsuri stau au în piața din jur, peste stările voltări Voltaire și Rasin, până la răspântea Cordelierilor. Se anunță un succes imens, domnule Kimble. Ah, vă rog să nu uitați, în loc de rege și regină, să spuneți duce și ducesă, ca să nu o supălăm pe nimeni. Ne-ai observat de când ai venit parizienii ăștia, știu ceva englezește? Ori să înțeleagă o... Asta nu are nicio importanță no? În piață și la intrare se vând librete În care textul englezesc și traducerea franceză Sunt tipărite față-înfață mm -hmm. Câțiva poeți francezi de vaza Alexandre Dumas, Victor Hugo da. Contre Alfred Vigny, un critic saint beuve un pictor de la Croix S-au arătat foarte interesați de această reprezentație da. Și s-au îngrijit personal de tipările libretelor Dar mergeți în cabina dumneavoastră Să vă relaxați, domnule Kimble. Nu fiți îngrijorat Trimit eu să vă cheme când o să începem da, da? Domnule Abbott, nu mai știu nimic niciun cuvânt. Mă mișoară, smit. Liniștește-te. Nu am mâncat toată ziua. Am pus-o pe mama să măncuie în cameră. n am ieșit până n-am știut tot rolul, cuvânt cu cuvânt <laughs> și indicațiile dumneavoastră, dar nu mai știu nimic, nimic. Da, doamne, Când o să intri în scenă și o să simți răsfăra calda sălii, o să-ți amintești totul. n -ai grijă. La repetiție a fost foarte bine, Kim l-a fost mulțumit. Uite, da. să ai grijă să te așezi sub candelabru acesta, în centru, ca să poți să privești și spre regină și ca să te Poți întoarce ușor spre sală când cânti da. Ca să ți se audă mai bine glasul, înțelegi? Și curaj, curaj, curaj, fata mea Astă seară trebuie să cucerești Parisul Apoi va fi mai ușor să cucerești și Londra Hai gata, gata, gata, atenție, atenție toată lumea Publicul aplaudă, trebuie să ridicăm cortina Chemați-l pe domnul Kimble, domnul Kimble. Imediat, imediat. Ofelia, Ofelia, mispiți-mi, gata S-a pus la căpătâi A murit Și mi s-a dus I s-a pus o piatră la... Doamne, Dumnezeule, dar ce-i cu ea? Nu face nimic din ce am învățat-o Uite, nu privește nici spre public, nici pe regină, nici pe nimeni Are privirea pierdută? Unde te duci? Rămâi sub candelabru! Sub candelabru în centru! Înaintează la întâmplare, spre public, cu brațele goale, bâlbâindu-te Hai, hai, hai, cu pașovăitor, fă ceva, hai! Rogu-te, niciun cuvânt despre asta Dar dacă te-ntreabă cineva, spune -i așa mâine Sfântul Valentin Tizi de dimineață La fereastră-ți iată vin Ca să-ți fiu mirasă S-a sculat, s-a îmbrăcat E E o mare actriță dândată, Domnule Evert Anunțe pentru Duminică Romeo O avem -a pe a Julieta Nu mai. Mă rog Ne desțuiesc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 Că publicul Că uh, năuze, no, e un succes imens Trebuie să continui așa, florile, florile Cata. Aduceți cu cunulele de flori și puneți-le da, poate oferii Hai, pregătă, hai, hai. figurați-le, intrați în scenă începeți să haide, haide, haide, haide. Să-i tot gândi Vine jos Vine jos Și să-i strici Să cadă jos Oh, cât e de potrivit refrenul ăsta! E povestea unghiului necredincios care a furat pe fata asta până lui. Uite, flori de rozmarin ca să-ți aduce aminte, uite și sulfina pentru tine, și căldărușe, uite și floarea raiului pentru tine. Și tu trebuie să porți floarea raiului, dar nu ca mine, uite și o margarită. Aș fi dorit să-ți dau și câteva viorele, dar toate s-au veșteșit când a murit tata. Se zice că a murit de moarte bună. Și n să mai fie, Și n să mai fie, Și n să mai fie, Și n să mai fie. E morăt și îngropat, Culcat pe-al morții pat, Departe mi s Pază-i fie, pace sufletului său și tuturor sufletelor creștine, salutatea Dumnezeu! E formidabilă, formidabilă, nu-i așa, Victor? Cum o cheamă oare? Harriet Smithson. E fascinant. Hei, Hector! Da. Hector, unde pleci? Așteaptă după reprezentație, mergem, Hector! Da. Nu mai pot sta, nu merg nicăieri, nu mai pot vedea pe nimeni, nimic după acest Shakespeare, după ofelia. Miss Misson e poezia însăși, e muzica personificată. Muzicianul de 23 de ani, ziua student la conservatorul lui Le Sieur, iar seara un modest flautist în orchestra de la teatru de la Nouveauté, rătăci noaptea întreagă pe străzile Parisului, adânc tulburat de reprezentația la care asistase și mai ales de frumusețea stranie și fiorul tragic, extraordinar, al interpretei Ofeliei. A doua zi, Parisul era împânzit de afișele care anunțau spectacolul cu Romeo și Julieta, Având-o din nou interpretă pe Miss Harriet Smithson Tânărul Hector Berlioz, cu sufletul vibrând de emoție, alergă din nou la teatru A doua reprezentație Shakespeare A doua întâlnire cu poezia tragică a domnișoarei Smithson, aproape Ajuns Ajunse târziu acasă, în apartamentul modest cel ocupat pe strada la Arp, în cartierul Latin Împreună cu prietenul său, Antoine Charbonnel, student în farmacie, dar mare iubitor de artă Hector, Hector, unde umbla până acum? Eram îngrijorat. Antoan, dragul meu, sunt pierdut. De ce? Cred că trăiesc drama cea mai mare a vieții mine. Acest Shakespeare, căzând pe neașteptat asupra mea, m-a sclăfulgerat. Lumina sa vie, deschizându-mi cu un zgomot sublim firmamentul artei, mi-a dezvăluit cele mai îndepărtate profunzimi. Astăzi seară am cunoscut adevărata măreție, adevărata frumusețe, Adevărul dramatic. Iar ea, ea era divină. Ascultând am văzut, am înțeles, am simțit că trăiam și că trebuie să mă ridic și să merg. Am rătăcit pe străzi spre departe, în căpiile întinse de la marginea orașului. Am stat întins acolo în iarbă, străpuns de razele lunii. Aveam impresia că sunt în căutarea sufletului meu. Liniștește-te, liniștește-te, dragul meu, Hector. Tu ești prea emotiv. Nu, Anton, n-ai văzut decât o reprezentație de teatru, ca oricare alta. Ia-o, Ofelia, Julieta, mă rog, cum vrei să-i zici, cu durerea și lacrimile ei. Ea nu există aievea E doar o închipuire În realitate ea nu e decât o femeie de rând Deodată cu un geniu instinctiv Pentru a exprima durerile omenești Pe care ea nu le-a încercat niciodată Nu, nu, nu, Anton. Hector, uite, am o veste minunată pentru tine Duminica viitoare mesa compusă de tine Se va cânta la biserica Sain Roch. Ce zici? Hector, nu te bucură vestea asta grozavă? Ascultă-mă bine, Antoan dacă reușesc vreodată să mă fac iubit, simt că aș deveni un colos al muzicii. Dragostea pentru Ophelia mi-a sutit mijloace. Bine, lasă, lasă asta acum. culcă că ești prea frământă. Anton, mai putea spune ce înseamnă această forță a emoției? Această capacitate de a suferi care mă omoară? Lacrimi, uite, mereu lacrimi de simpatie. O văd pe Ofelia vărsându-le. Aud voce tragică, privirea ochilor ei mă mistuie. Totul e, e e e o adevărată nebunie, de completă nebunie. Muzica e o artă divină, dar nimic nu e mai presus decât adevărată dragoste. Una mă va face poate tot atât de nefericit ca și cealaltă, dar cel puțin voi fi trăit sublime, sublime clipe. O, oh, prietenul meu, sunt foarte nefericit... O sublime, sublime lucruri. Nimiciți-mă, luați-mă în înălțimile voastre divine spre a fi zbăvit. Antoan, da, simt, simt că toată această furtună care mă bântuie nu poate fi exprimată decât sub forma unei imense compoziții instrumentale. Azi e un an de când am văzut-o pentru întâia oară. M-am cufundat din nou în toată neliniștea unei nesfârșite, nestinse pasiuni. Ea e tot timpul la Londra și totuși cred că o simt lângă mine. Simt cum îmi bate inima și pulsațiile ei mă zdruncină ca loviturile de piston ale unui mașin cu aburi. Fiecare mușchi din corp un frământ de durere. E, e încrozitor. Trăzintele se suced uneori în viața unui artist cu aceeași repeziciune ca și în cele mai cumplite vigilii. Când nori încărcați de fluid electric, își trimit pare să unul altuia fulgerele. Și uraganul bântuie cumplit. După Shakespeare, Beethoven. Acest titan al muzicii m-a copleșit în aceeași măsură ca și poetul englez, Revelându-mi o lume nouă în muzică. Așa cum poetul ridicase vălul după o lume necunoscută a poeziei. Bravo, maestră Habenich! Concertele organizate de conservatori au răscorit tot Parisul. Bietul maestrului Ozoior, ce răvășit era! A doua zi, când și-a revenit, părea contrariat. Nu e permis să scriem astfel de muzică, îmi repeta într-ună. veți liniștiți, pe maestre. Nu prea se va scrie astfel de muzică. Dacă există o altă lume, ne vom regăsi oare? Vedea voi vreodată pe Beethoven, pe Shakespeare. Ea mă va putea cunoaște V-a înțelege ea vreodată poezia dragostei mele? O, oh, Julieta, ofelia Belvidera, Jane Shore, nume no dragi pe care iadul repete fără încetare. Întoarcerii Heriete Smithson la Paris în iarna anului 1829 A căzut ca un trăznet asupra înflăcăratului îndrăgostit De care ea nici nu auzise Se anunța o nouă serie de reprezentații cu Romeo și Julieta După mai multe scrisori rămase fără răspuns După mai multe încercări nereușite de a-i vorbi Berlioz imagină o lovitură uimitoare la ultimul spectacol ce avea să se joace la opera comică, în deschiderea reprezentației se va prezenta compoziția sa de concurs pentru absolvirea conservatorului, cantata Moartea Ofeliei. Berlioz locuia într-o casă din strada Richelieu, de unde putea să supravegheze apartamentul Herietei, din strada Neuf Saint-Marc. Se împrietenit chiar cu patronul hotelului, respectabil domn Tartes Care dorea din tot sufletul să-l ajute pe bietul îndrăgostit în pasiunea lui neîmpărtășită Pe care o cunoștea întreaga boemă pariziană Și iată că după overtura și reprezentația de la opera comică Pe care publicul a primit-o destul de rece Tânărul compozitor aleargă din nou, înfrigurat, sub ferestrele iubitei sale Domnule Tartes, da. a venit, Iisus da, am văzut-o trăgând perdea. Du-te la ea, te rog. Du-te, mai încearcă o dată. Spune că muzica aceea pe care publicul n-a înțeles-o e dedicată ei. Că e pentru Ofelia, pentru ea. Spune că dacă vorbele mele au lăsat reci, poate muzica mai i-a înduoșat cât decât inima. Spune că stau aici și aștept să răspundă măcar muzicii, dacă nu mi-e. Du-te, te rog, du-te, aștept Bine, aici. bine, domnule Berlioz. Să mai încercăm o dată. Te rog Miss Misson. Misson. Ce s-a întâmplat, domnule Tardes? Poftește, intre. Miss Misson. Cum a fost spectacolul de astăzi seara? Am auzit că ați avut un succes imens, imens. Parisul vă va regreta foarte mult. Am auzit că și uvertura care s-a cântat astăzi seara a avut succes. Dumneavoastră v-a plăcut? N-am auzit nicio notă. Eram în cabină, mă îmbrăcam. Știți, domnișoare, autorul ei, tânărul acela care a compus-o pentru dumneavoastră, e aici. E jos. Așteaptă măcar un semn. A compus-o pentru mine? Care tânăr? Tânărul acela care nu vreți să-i răspundeți la scrisori. Domnul Berlioz. O, iarăși domnul acesta. Dar l-am văzut asta seara când am intrat în scenă, în spatele orchestrei, fixându-mă cu niște ochi care nu prevestesc nimic bun. Mă înfricoșează domnișoare. Ați fi foarte gentil, domnule Tartista Că m-ați scutit de această prezență preajma mea Inima de voastră, domnișoare, să fie oare atât de insensibilă Domnule, vă rog să nu mai vorbim despre asta Vă cer iertare, domnișoară Vorbesc așa încât să mă puteți înțelege Doamne, dar v-am mai spus Când domnul Berlioz a mai făcut demersuri acum doi ani pe lângă mine I-am răspuns că nu puteam în niciun chip împărtăși sentimentele sale Nu înțeleg perseverența Da Domnișoară. Este oare cu totul imposibil? O, domnule, nimic nu e mai imposibil. Datoria mea am interzit să răspund unor asemenea solicitări. De-altfel, chiar mâine voi pleca la Amsterdam, unde mă voi îmbarca pentru Anglia. Așa că orice demers este inutil. Noapte bună, domnule Tartes. Noapte bună, domnule Tartes. Hey, Noapte hey, ce-a spus? I-a plăcut, nu-i așa? I-a înțeles. Ea e singura care a înțeles muzica asta. nu așa? Răspunde-i. Mă tem, domnule Berlioz. Mă tem că v-ați înșelat cu speranțe false. E neclintită în hotărârea ei. Cum? Știu precis că și anul trecut a refuzat cu... un fel de bruschețe inexplicabilă. O partidă extrem de strălucită ce îi se oferea. Dacă vreți, părerea mea, care o văd în fiecare zi, eu cred... Judecând după câteva vorbe școlo că și-a dat un cuvânt Care o leagă irevocabil de cineva de la Londra Poate că este și căsătorită În secret Oricum toate dovedesc cu evidență Că nu e liberă Și că ea vrea să evite până și umbra Unei bănuieli de infidelitate Mâine pleacă la Amsterdam Unde se îmbarcă pentru Anglia Cum? Așa că Da Totul e inutil Da. Totul se prăbușește E, e îngrozitor Această smulgere a inimii Această lume goală, această izolare îngrijorătoare Acest dezgust de a trăi Și această imposibilitate de a muri Nu-ți pot descrie, bunul meu Tartez Această de ucigătoare Shakespeare însuși n-a încercat niciodată să dea o idee despre asemenea lucruri Noapte bună, dumneavoastră Tartez În unui spirit vulcanic zguduit de deziluzii, când numele său e Berlioz, rămâne tot muzica. Primăvara anului 1830 este una din cele mai fructuoase perioade din viața lui Berlioz. Restabilind relațiile cu familia sa, tânărul rătăcitor este constrâns aproape să se înscrie din nou la concursul pentru Marele Premiu al Romei, pentru care muncește Asidu. Impresionat de noul tablou al lui de la Croix, Sarda Napal, expus la salonul din 1828, Compune pentru concurs cantata cu același nume, imaginând în concert incendierea spectaculoasă a Palatului Miserdana Napal și prăbușirea acestuia flăcări. În momentul acela un tunet adevărat se auzea în Paris și gloanțele șuierau sub ferestrele sale. 27 iulie. Drapelul tricolor se înălța la Luvru și pe străzi răsuna Marsilieza. Revoluția face să izbucnească în flăcări spiritul de luptă, nădejdea, așteptarea exaltată ce plutiseră în aerul ultimelor decenii, ce alimentaseră romantismul tânăr, anunțând zorii unei noi epoci. Berlioz nu putea rămâne indiferent. Patetic întotdeauna, el s-a smulzi în reveriile muzicii pentru a se avânta în stradă, înarmat cu două pistoale și îmbăta de eroism, de tinerețe, de tumult, Făcând pe cei 5.000 de oameni adunați în halele Colbert să cânte într-un glas celebrul imn al lui Ruget de Lille, pe care Berlioz însuși îl transcrisese pentru orchestră și dublu cor, notând pe partitură tenori, bași și toți cei care au un glas, o inimă și prin vinele curge sânge. La 10 august se află că, în sfârșit, cucerise Marele Premiu al Romei. Premiului îi înlesnea printr-o bursă de studiu o plecare în Italia, la Academia de Artă patronată de Peter Loras Verne, și deschidea în Franța porțile gloriei. La 30 octombrie are loc audiția solemnă a piesei din concurs. La 7 noiembrie îi se cântă la operă poemul simfonic inspirat de Fortuna lui Shakespeare. În sfârșit, la 5 decembrie avea loc prima audiție a Sinfoniei Fantastice, care, în ciuda unor accidente din timpul concertului, a fost consemnată ca un succes satanic, furios, înspăimântător. Publicul ce umplea sala de concerte era în cea mai mare parte alcătuit din tinerii care în iulie cântaseră cu înflăcărare marsilieza pe baricadele Parisului. Muzica aceasta era ca un eco al exaltărilor. Mintea dumneavoastră e ca un vulcan care-i tot timpul, îi scria Roger de Lille, autorului Fantasticei, a doua zi după audiția acelei prime forme a compoziției. În februarie 1831, înfășurat în mantia sa întunecată, Berlioz urcan poștalionul ce avea să-l ducă spre cetatea eternă. Plecat tocmai în momentul în care întreg viitorul său se ilumina. Regulamentul îl obliga să rămână la Roma doi ani. Și ță meridională. Berlioz s-a refugiat pe una din colinele ce străjuiesc Roma, părăsind vila medici, unde și aveau reședința bursierii școlii de muzică, ca să se îmbete cu aerul pur și imensitatea cerului albastru. Evadările sale din oraș erau dese și nu odată camarazii săi, pornind îngrijorat să-l caute, îl găseau fie adormit sub un morman de frunze, fie adăpostit în vreo colibă de păstor după ce alergase pe ploi torențiale după vânat, fie însuflețind cu ghitara sa dansurile grațioase și pasionate ale țăranilor din subiaco, fie recitând frenetic în singurătatea câmpiei romane versuri din Shakespeare și Dante. Acum... Prietenul și colegul său, Felix Mendelssohn, îl găsește scufundat în melancolie. Hector! Hector! Da. Aici erai? Da. Domnul Vernet era din nou îngrijorat de absența ta. Știam eu că te voi găsi pe aici, pe undeva, pe coclaurile astea. Uf, greu urcuș. Ce mai faci? Hei, Hector! Ce-i cu tine, mă auzi? Trezește, te-ai adormit? Nu, prietene, nu dorm. Mă plictisesc. Mă plictisesc în grozitor. Mai ales acolo, jos, în oraș. Faimoasa cetate eternă nu e altceva decât o păduchelă înțăferă seamă, nu? uite cum se întinde nepăsătoare în umbra Sfântului Petruș al Coliseului. Un oraș fără o poliție a străzi, fără edilitate. O autoritate nevoiașă care acopere cu mantea ciruită a Cele mai frumoase s-au istoriei. Ridiculizându-le Poliție desfrânată, călugării niobili Societate frivolă, incapabile de a gândi Niciun stimulent intelectual Decât camaraderia voastră generoasă Și seratele provinciale ale directorului Și toate acestea sub lumina cruda unui cer albastru Fără sfârșit, fără furtuni Fără catastrofe Moartea Poate arăta așa atunci fug din oraș de cât or pot. Ai o imaginație nesățioasă, Hector, și ești crud cu Roma. Ea e plină de măreție, de trecut. umbrele lui Șatobrian, Bayeron și Shelley sunt încă prezente. Ar trebui să-ți convertești splinul în muzică. Hm. Există două feluri de splin. Unul ironic, bagiocoritor, mânios, violent și dușmanos. Celălalt taciturn și sumbru. Unul cere decât non-acțiunea. Tăcerea, singurătatea, somnul Ființe posedate de un asemenea splin ca mine Totul îi devine indiferent În astfel de stări aș dori ca pământul să fie o ghiulea umplută cu pulbere Iar eu să-i dau foc ca să mă amus Felix Știi, uneori în jurul pieptului meu parcă se face un gol Parcă, parcă inima mi se evaporează și tinde să înceteze de a mai bate să dispar. Atunci toată pielea corpului frige și devine dureroasă, sunt tentați să stric, să cer ajutor, să... ideea morții nu-ți vine în timpul acestor crize, ideea sinuciderii nici nu e măcar suportabilă, nu vrei să mori, nu departe de aceasta, vrei să trăiești, ai vrea chiar să-i dai vieții tale de o mie de ori mai multă energie este o aspirație uimitoare către fericire și care, rămânând nefolosită, se întărâtă. Da. Te simți încă izolat după ce ai părăsit Parisul. Te copleșește acest sentiment al absenței, dar o să treacă, o să te obișnuiești. Roma e totuși... Felix, hai să punem bazele unui mare sistem filozofic <laughs> și să-l intitulăm Sistemul Indiferenței Absolute în Materia Universală. <laughs> <laughs> he, he, he, nu râde, nu râde! Adevsia acestui sistem s-a eliberat pe deplin. Libertatea inimii, a sufletului, a spiritului, libertatea de a acționa chiar, de a nu gândi, libertatea de a uita timpul, de a disprețui ambițiile, de a râde de glorie, libertatea de a nu mai crede în iubire, libertatea de a te culca în mijlocul câmpului, de a trăi cu puțin, de a fără scop, de a visa, de a rămâne să ați pind la suflul căldutului siroco. Spune, Libertatea adevărată, absolută, imensă. Oh, mare și puternică Italie! Italie sălbatică, nepăsătoare față de sora ta! Italie artistă! Frumoasa Julieta întinsă în sicriu! Asta e temistul, e dorul de Paris și mai ales de cea pe care ai lăsat-o acolo! Ar trebui să încerc să, ui, să Oh, Nu, nu, nu, bun meu prieten, nu, nu mai iubesc, nu mai sufer Nimeni nu se gândește la mine acolo Nimeni nu mă așteaptă Dacă plec, nici un emoționat nu are să mă primească Și nici ochi frumoși nu vor lăcrima la sosirea mea Hector... Dragoste, muzică Există ceva pe pământ care se cheamă muzică și dragoste? Cât că am auzit în vis aceste două cuvinte de sinistră prevestire mm -hmm. Hai să coborâm Hector, să-i Nu, nu, nu, nu, e altceva, altceva numai, numai acolo pot gândi, pot crea Dacă domnul Vernei mă lasă să plec, cred că va trebui să mai revăd fantastica Uite, stând aici întins pe iarbă și ascultând greierii, am aflat cum trebuie să sune partea a doua, scena câmpenească cu totul altfel, cu totul altfel Ea trebuie să studiereze gânduri de dragoste Speranțe tulburate de negre presințiri. Eroul rătăcește pe câmp Îndepărtare sau sau doi ciobani dialogând între ei omelopei Și acest duo pastoral Îl cufundă într-o delicioasă visare Motivul femeii iubite Reapare pentru o clipă străbătând dureros Acest adagiu mm -hmm. Când l-am scris m a obsedat vreo 3 săptămâni L-am abandonat și l-am reluat de vreo două 3 ori În schimb cortegiul spre eșafod L-am scris într-o singură noapte. Dar și partea asta mai trebuie cizelată. Prima audiție nu m-a mulțumit, Îmi dau bine seama de asta. Acum când în urechile mele s-au stins ovațile și oralele acelui public exaltat pe care, pe care nu știu dacă muzica mea l am fierbântat așa sau ecourile marseiezei ce-i purtaseră în Franța pe străzi numai cu câteva luni înainte. Felix, în muzică, în creație, trebuie să rămâne mereu lucizi. Și necruțător cu noi înșine Am citit că sinfonia ta a fost un adevărat triumf. A, da, da, concertul din decembrie a, da, a fost un succes Dar prima audiție propriu-zisă Încercarea mea de a o prezenta publicului în septembrie După ce cucerisem în primul Romei A fost o adevărată nenorocire o adevărată nenorocire, Felix După ce eu și bloc dirijorul de la Nuvote, Am adunat cu chiu cu vai 130 de instrumentiști Ne-am trezit în seara concertului Că n-au loc toți pe scenă da. Am făcut o încercare cu fosa a a Teatrului dar acolo n-au încăput cu mare greutate decât violoniști Mulți ne-aveau pupitre și tâmplarii improvizau în grabă din toate scândurile la îndemână. Aici se strigă după scaune, dincolo după instrumente, dincolo după lumânări. Lipseau coardele de la contrabaj. Nu era loc <laughs> pentru timpani. Omul de serviciu din orchestră nu mai știa de cine să asculte. Era o panică în toată a Nu Era <laughs> pentru muzicanți o trecere a berezinei. Audiția era însă pentru directorii teatrilor, care au venit mai devreme, așa că bloca a început să se dirigeze cu orchestra vrește. Pe parcurs... Panica s-a mai potolit, iar partea a cincea, noaptea sabatului, da, da, da. a iscat și între muzicanți orale și aplauze furtunoase. Directorul teatrului italian, Girard, pentru a mă consola oarecum din incidentul suferit, mi-a propus să compun o altă lucrare, mai scurtă decât fantastică. Angajându-se să o prezinte cât mai îngrijit la teatru său. Și uite, așa am scris fantezia Fortuna, că s-a cântat în fața unei sale aproape goale, și fatalitate... În seara aceea, asupra Parisului, s-a bătus o furtună îngrozitoare, o rupere de nord, nu alta, cu torinte care au umplut străzile de apă, împiedicând spectatorii să vină la teatru. Noaptea ah. purgi, Exact. în Faust de Goethe. L-ai citit? Goethe. Faust. M-au urmărit multă vreme. Am și compus opt dramatice care cred că nu zbunii la nimic, dar le vor relua poate într-o zi. Dar, Felix, da. fantastica mă obsedează. Nu, nu trebuie neapărat să mă întorc la Paris să pun totul la punct. Mai e mult de lucru. Înțelegătorul Horace Vernet îi îngăduie lui Berlioz să părăsească școala franceză de la Villa Medicii cu condiția să nu se arate prea curând în Paris, ca să nu-și trădeze evadarea și să nu-și piardă bursa. După șase luni de pace petrecute la Cot saint andré în sânul familiei care l-a acceptat cu încântare după succesele obținute, Berlioz osește la Paris, încărcat de visuri și ambiții, hotărât să se arunce cu toată energia și tinerețea sa în organizarea unui mare concert la conservator, sub bagheta ilustrului Habenec. Avea ambiția să prezinte Parisului după doi ani, sinfonia fantastică în forma ei definitivă, așa cum figurează și azi la loc de cinste în programele concertelor simfonice, fiind o piatră de încercare pentru orice dirijor, adică o compoziție tumultoasă, îmbogățită de impresiile din Italia și restructurată în cele șase luni de odihnă în orașul natal, unde Berlioz a putut compune eliberat de pasiunea mistuitoare, chinuitoare pentru domnișoara Smithson, însă încălzit de o neclintită speranță, el va călăuzi ani în șir În căutarea și regăsirea Ofeliei Dar locuința sa nu mai era liberă căutându o alta Un ciudat instinct l-a dus la hotelul Domnului Tartes din strada Richelieu, Unde o servitoare amabilă L-a și condus într-un apartament liber Da? Intră? Domnule Tartes! Domnule Tartes! Tot aici te găsesc Bine ați venit, domnule Berlioz Mă bucur că sunteți oaspetele meu da. Am auzit și eu de succesele dumneavoastră Dar nu v-am mai întâlnit Ați plecat în Italia. Și, și acum am întors Ei bine, domnule Tartes, ce a devenit Miss Spune-mi, mai știți ceva despre ea? Cum, domnule Berlioz? Dar e la Paris Cum? A locuit chiar aici, până acum câteva zile Aici? Nu a părăsit decât alte Iar apartamentul pe care îl ocupați dumneavoastră oh, acum Fatalitate Iată una din loviturile tale Este directoarea unui teatru englez Care își începe reprezentațiile săptămâna viitoare A obținut chiar scenă teatrului italian A lipsit multă vreme Nu i-a mers prea bine cu spectacole de mimo-dramă De la opera comică Da, da, publicul a uitat-o repede pe Ofelia, pe Julieta Dar dumneavoastră, domnule Berlioz Domnule Tartes Nu știi când va avea loc prima reprezentație Spunea că a emis afișe pentru 21 noiembrie. Oh, prea curând nu voi fi gata până atunci. Dar în primele zile ale lui decembrie trebuie să fie gata. Ce să fie gata, domnule Belios? Un mare concert la sala conservatorului. Mm -hmm. Vei avea o invitație de onoare? Mulțumesc. Habenic va dirija fantastica. Și încă ceva, o monodramă, Lelio sau Întoarcerea la viață. Mm -hmm. Am scris-o la Nisa într-o zi de revelații în fața mării. Va fi foarte potrivit în încheiera sinfoniei, așa ca o concluzia ei. Da. Uh, domnule Tartes, da. vreau iarăși să mă ajuți. Când voi ști exact ziua concertului, Îți voi aduce o invitație, o scenă pentru domnul Smith. Promitem că o vei căuta și vei face tot posibilul să o aduci la concert. Îmi promiți? Bineînțeles, după ah. Vreau să fie acolo în ochii tuturor și să scude cu propriile urechi, să braveze ea și blestemul sonor pe care mi l-a smuls. la bagheta domnului Habenec și mai ales să fiți foarte atenți la intrări. Viorile, în prima parte, trebuie să redați valuri de pasiune. Visare fără țel. Eroul zărește pentru prima dată femeia care realizează idealul de frumusețe și farmec pe care inima sa le cheamă de mult și se îndrăgostește de ea. Imaginea ei îl urmărește ca o idee fixă. Atenție flautul la acest alegro. Tema acestui alegro va reveni constant în toate părțile simfoniei. La partea treia, balul. Atenție la unitatea întregii orchestre Muzică strălucitoare și antrenantă în crescendo Până când clarinetele aduc în pianissimo Temă muzicală, ideea fixă Imagină obsedantă Partea următoare, scena câmpenească în adagio transparent Trebuie să creeze melancolie și visare uh, Atenție, flautul și oboiul La motivul obsesiei Pimpanele mare, atenție la efectul tunetului Îndepărtat din finalul părții uh, ha, Domnul Habenec domnul Habenec, câte lume câte lume tot Parisul parcă e aici Sper să fii mulțumit de ceea ce le vom oferi Așa Partea patra Mersul spre supliciu E o muzică sălbatică, înșelătoare Imaginați-vă că eroul într-un acces de disperare Are impresia că a ucis-o pe femeia iubită Că e condamnat la moarte Și că asiste la propria sa execuție Mersul spre supliciu Cortegiu imens de călăi, soldați, popor La sfârșit Melodia apare la clarinete, ca un ultim gând de dragoste întrerupt brusc. Acordul fortisimă acopleșitor al întregii orchestre trebuie să sugereze prăvălirea de pe butuc a capului tăiat. Domnul Habenec, nu, nu, să nu începem încă, vă rog, domnul Habenec, publicul nu s-a așezat. Și apoi. Aștept pe cineva care n a venit încă. Dar trebuie să vină. Trebuie. Atenție! Partea cincea. Apogeul e visul unei nopți de sabat. Eroul se visează înconjurat de o mulțime dezgustătoare de vrăjitori și de draci Atenție aici, viorile și violele, la fondul misterios ce trebuie produs. Flautul picolo preiei tema fixă și o când fluerat, ca pe un cântec de cârciumă, trivial, ignobil. Iubita apare la sabat ca să-i la convoiul negru al victimii sale. Ea nu mai este decât. O, Doamne! O! Doamne. Ați ascultat Simfonia Fantastică de Hector Berlioz, scenariu radiofonic de Nicoleta Toia. Au interpretat actorii Ion Caramitru, Valeria Seciu, Fori Eterle, artist emerit, Mircea Albulescu, Adela Mărculescu, Silviu Stănculescu, Corado Negreanu, Sorin Gheorghiu, Traian Stănescu, Gheorghe Pufulete. Regia de studio Crenguța Manea. Regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Cristian Munteanu.